fa inna asdaqa al hadithi kitabu Allah wa khaira al hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharra al umur muhdathatuhaa wukull muhdathat bid'a wukull bid'a'tun dalalat wukull dalalatin fin nër Tandarurur basimtara Kurskoye Jibreeli alaihi salam tak profetiyon sallallahu alaihi wasallam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 Prej tyre shumë këndalë, një pjesë tyre nuk këndalë e koma Dhe është një prej detyrave të muslimanit që a i të besojnë Se ato shenje që a në të reguar në hadithet e sakta dëndodhin Ashtu si shka thëmë profetis sallallahu aleyhu sallem Nuk plëtsoat imani, besimi njëriut, deri sa i besojnë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 Për këtë arsye kjo nuk është ndonjë gjë e rëndë as e vështirë. Detyra e besimtarit është që të besojë që Mehdi do vihet dhe argumentet pa ardhin e Mehdit janë të shumta. Dietarët kanë shkruar libra të veçantë, të cilët tregojnë ngjarjet për ardhin e Mehdit. Nuk tregonet në hadithe ndonjë gjë shumë e madhe nëj detaj, detaj, kushe di shumë i ma si shpërën, si shmë mund mendoj njerëzit. Të regohen disa gjerët të cilat e në të qartë, janë hadithet sakta, më pas janë transmituar disa gjerën në lidhje me mehdim, por janë hadithet dopta. Edhe dhe tyre besimtarit është që besimin e ti të ndërtoj në gjerët e sakta të sigurta. In në dhvën në laju gënimin al haqqishaj e. Hamendja nuk i bëndobi njëriu të ke vërteta. Nëse të dishojmë besojmë vërtetën, nuk të bën dobi Hamendja, sepse Hamënda nuk të çon te e vërteta. Hamënda mund të të çojë te një gjysëm e vërtetë, një çajë e vërtetë ose të ka zgja. Për këtë arsye, dijetarët gjithumeti i Islam kanë qenë dakord se hadithët e dobta nuk merren për bazë në, në akidën e muslimanit. Prandaj dhe hadithët e mehli të cilët janë transmetuar dhe pse në shumta, ato që janë të sakta për ty janë pak. Mbase mund të mbëri numri i tyre gjithsej në 34 hadithe. Edhe këto hadithë 34, një piesë të tyre janë hadithë të njëjta Që të regojnë të njëjtë njëjtë, por me fjallë të ndryshme si që kanë transmitu sahabët Edhe hadithë dhe me hdit i kanë transmituar një numëri madhë sahabësh Për ndaj dhe ato hynë të hadithë dhe qënë mutawatira Në më dhënë ato kanë një lojë sigurie nga anën transmitimit të barabart Po thuaj se të barabart në Koranit Për këta e syrë është të domozohi që, që muslimanët të i besojnë një të hadithë Edhe ato ide që të regohen ta Ka të regohen profetit sënë Allahu al-Sanë në hadjitën e bu sajtën dhe në khudrit Thot të dalë në fundin e umetit tim el-mehdi Thot në fundin e umetit tim Kjo të regohen që mehdi ka për dalë afër fundit Në më, më përpara se të bëhë këmetit Të do të rhijësh almushin tokës në kohën e tij. Do nxjerrë hija i tokëa bimsin në kohën e tij. Edhe do ta do ta përhapi ai pasurinë me drejtësi mes njerëzve. Do shtohen Bagdadit, edhe do, do do shumohet umeti i Islam, edhe ai do jetoj 7 ose 8 vjet. Hadithi është sakt. Gjithashtu transmeton i Muhammadi Nga busej dhe në kudri Se profetis son Allah v.s. ka thënë Nuk ka për të mërë kemeti Deri sa tokët të mbushet Me pa drejtsi dhe armësi Me pas do dan një person Nga familia i me I cili do të mbush i tokën Me drejtsi Sikur se ishte mbushur për para ti me pa drejtsi Në i hadis që kemë përmandur Në në hybet kaluar Të regon profetis son Allah v.s. Etapat e pushtetit ku do na cilë do kalojnë muslimanët. Thotë, është pushteti profecisë, pastaj pushteti i halifeve të drejtë, pastaj pushteti i mbretërve të padrejt, pastaj pushteti i diktaturës, pastaj do të do të kthehen muslimanët hirafetin profetik, domethënë do i do ket drejtësi si në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtu flitet sigurisht për Mehdin radhiyallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur për i ti. tij. Dhe nuk ka dyshim që Allahu i majdhëruar do, do ta përkrah dhe do ta ndihmoj mendin me malajket e tij dhe do t'i japë atij ndihmën e tij, edhe çdo do do do përpiqen, do përpiqen armiqt për ta sulmuar dhe për ta vrarë atë, dhe ushtrinë e tij për Allahu mëll nuk e mundson. I janë treguar disa hadithe të cilat flasin për përshkrimin e tij që muslimanët i njohin ato.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 Nuk ka drejta moja së kushëta Kujt nuk i pëlqen dhe të bëjt shfartdoj Për parë Allah subhanu e ta'ala dhe marja logërin Për shkrimi mehdit është si vion Transmetoni bin Mësruti nga profetis son Allahu a.s. se ka thënë Sikur mos ngellet vetëm se një dit nga gjithë dëjnjaja Vetëm një dit ngellet gjithë se i parkemetit Do të zja si Allahu atë ditë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 Emrin e tij e ka ngjyrosë si emrin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe emri i babait të tij si emri i babait të profetit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë emri i profetit tonë është Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu edhe Ahmed, siç e ka përmendur Isa alaihi salam Kur'an. ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. Do thotën ban Israilve Isa alaihi salam dhe u ka marrë si përgjysues për një profet që vjen mbas me emrin e tij është Ahmed.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 Të regonë profetit S.A.S. që a i do sundoj në tek njerëzit me drezin dhe dhambushit të të të me drezin. I dhe shtu ka të reguar profetit S.A.S. në hadithën e Busej dhe në Khudrit, një përshkrim më të imët për ta. Thot, mehdi është prej meje. Thot, balin e ka të zbuluar, dhe më thënë flok, nuk ka flok në piesën e përparme të balit. Edhe hunden e ka, dhe më në ka hunden të hold dhe djatë. Do do ta mbushi tokën me drejtësi, sikurse ishte mbushur me padresi, do sundoj 70. Në një transmetim thotë do sundoj 7 ose 8 ose 9, dyshon transmetuesi. Siç thot gjithashtu me Busuidin Khudri thotë, kishim frikë thotë se mos ndodhte diçka pas profetit ton sallallahu alaihi wasallam dhe e pyetëm profetin sallallahu alaihi wasallam, çfarë do ndodhë më pas teje? Edhe tha për umetin tim do jet Mehdhi, i cili do dal, do dalë dhe do jetojë ose 5 ose 7 ose 9 vjet, dyshon transmetuesi don, tas mundoj katastrofë ka hadith. Edhe do vit tek ai një person, në drejthi e masi do ketë, do vit tek ai një person dhe i thot Mendi, më me jep pasuri. Po të më jep pasuri. Edhe Mendi thot do i jap pasuri, por nuk do ta numoroj, por do t'i ja jap me, me mas pa numër. Me duar, pa pa e numër fare. Dhe kjo tregon në hadith tjetër që në kohën e tij do japi Allahu me duar bereqet të mëdha muslimanëve edhe ai nuk e shprëndan pasurinë duke u numëruar, por u shpërndan ata pa numërt. U jep aq sa mbar të njeriu në supën e vet. On pa pa pa numëru. I dhezo transmeton nga Ali radiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Mehdi është për familjen e son, do ta rregulloj atë Allahu për një nat." Fjala që ka thënë profetës sënë Allahu lisenë do të regullojë Allahu atër për një natë ka më thënë djetarë që këtu ka dy kuptime ose një për dy kuptimeve thot ose kuptime është që a i dë më thënë është një gabimtarë si që janë njërës dhe kohës të ti edhe Allahu i madhur do, do të ja, ja pranëj toben do të bëja të njët penduar dhe të këtyrë të kej ose për ndryshe a i është një dhe voqën por Allah i madhurur do të përgati se të për njëna do të bëj gati që a i tjetë prisë i muslimatë të dëritoj islamin në botë. I dhe shu të resmetohet në hadithin e umu sëllem e se profetin sënë Allah a.s. ka thënë me hdhjesh për familje së time, për familje të fatimes, radhi Allah anha. Ka të reguaj që të shtu ibn nënkejme e gjurëzi e një hadithë të cilin e trasmeton El Harith ibn Ebi Usame në musnedin e ti, nga gjabir se profetit sallallahu aleyhi sallam ka thënë, kur të zbrez Isa aleyhi sallam kur të zbrez Isa aleyhi sallam në tokë do shkoj dë të mund kë, të këtë kë muslimanën dhe i gjena të të kanë thiri ka mejti nga dhe për të fal edhe i pari tyre thot është Mehdi për cilin e po flasim edhe i thot i thot Mehdi, radhjallohanu i thot Isa aleyhi sallam Eja dhe falu ti imam Edhe i thot Isa a.s. jo Ju jeni të parë të njëri tjetërit Ky është ndërim për Allah për këto umet Ju jeni të parë të njëri tjetërit Ky është ndërim për Allah për këto umet Dhe falet Isa a.s. dërbure Allah më stih Kjo është vetëm herën e parë Pase herë dhe tjerë dhe Isa a.s. imam Kjo të rgojnë hadithet tjerë që Isa a.s. dhe imam Edhe dovinë të hadithet në, në, në, në hytme të arshme të regon që kur ngre kokën nga rukuja i lutët Allah më dëruar ndër të tjera, dhëto Allah vritët dë gjalin Kjo të regon vlerë në madhe që ka mehdi Kjo njeri i cili është person që ka përmëndur profetis sallem, ka përmëndur drejtsin e ti dhe voçmërin e ti edhe ka të reguar dhe disa njare që do ndodhin në kohën e ti Gjendë sa hadithe të cilat nuk flasin në formë të qartë për Mehdin, por ideja e tyre tregon që ky person të cili do të ndodhin të gjëra janë në kanlidje me ta. Pra, dy të haditheve është hadithi e Ibn Abras, nga Xhabi radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma se ka thënë, do vi një kohë që banorëve të Irakut nuk, nuk do të nuk do të jepet, do të pengohet paraja dhe ushqimi. Edhe i tham, nga do vi kjo? Thot, dovi nga të huajt, ata do të ndalojnë ushimi dhe para nga Iraku, embarguja. Pasaj, thot, dovi, thot një kohë që shami do t'i ndalojtë paraja edhe ushimi. Tham, nga dovi kjo, thot, nga romakët, dhe përpichu një të bëni lidhjën këtu dhe nga romakët, për shami, pasaj, të regon në fund fare që me hedi, kur të luftoj, luftëj që të bëjë përshirë kostën dhe në pojën, dhe luftoj kundë romakëve në shamë pastaj thot nga roma, këtë pastaj që nëron pak thot gjabir, ka thëm profetis do jetë në fundin e umetitim një khalife e quen khalife i cili e merë pasuin dhe o jetë njëzve thot duke me duar, pa e numuruar ata o jetë njëzve me duar, pa e numuruar ata dhe në mendimin më të sakë djetarë të flitë për mehdin dhe jo për dikë tjetar pra skën tjetar Trasatot nga Isha Odi Allah na, se ka thënë, profeti sallallahu alejhi dhe sellem gjum, edhe, një herë që duke fjetur gjumë, edhe shtriu dorën e tij bën një lloj veprimi në gjumë, edhe kur u zgjuaj i thash, o i dërguar i Allahut, i bëri diçka në gjumë që nuk e bën, nuk e ke bën ndonjëherë. Tha profeti sallallahu alejhi dhe sellem, jam çuditur me disa njerëz nga ummeti im. Ço do të jam çuditur me disa njerëz nga ummeti im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 dhe ka njerëz që janë kalimtarë. Të gjithë do do vdesin për një herësh dhe kur të ringjallën do ringjallën sipas niyeteve që pas. Si pas njëtë, hadithi, kanë pas. Sipas niyeteve do ringjallet. Pra këtë hadith i kanë dhënë dietarët, që ai person i cili rri aty ku bëhet të kota, ai merr junaf nëse e di që u bëhet të kota dhe vazhdon, sikurse si ta njerëz Allahu i madhuri danoi të gjithë së bashku edhe pse ata nuk kishin lidhje me të kotën atyre që kishin shkuar për të varëmentin. Edhe shoqëruan në hadithin e Ubejdullah ibn al-Qibtiyë, thotë Huri al-Harith ibn Abi Rabi'a dhe Abdullah ibn Safwan, thë dawnisha me ata dytë, të dytët tek Ummu Salamah radhiyallahu anha dhe pyeten atë për ushtrin e cila do fundoset. Kjo këtë pyetje e keni bërë zot në kohën kur ajo llojë me Zubejir drejtuar për në Mekë, që kishte marrë parinë e Mekës. Tha, ka thën profeti sallallahu alejhi wasallam, "Do shkojë një person për t'u mbrojtur në Ka'ba." Dë shkoj një personë dhët për të mbrojtur një qabe. Edhe dë dërgoj dhë një ushtri për të kaji. Edhe kur të ndodhen në Bejda, në një tokë që e Bejda, dë fundosën. Tha mojë dërgura laut, si dë jetë gjende të si të të të të të të të ruar. Thot, a do dë fundosën gjithë dë do një gjallën si pas një jetëve të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t çka ata persona që do ta sulmojnë këtë person që do shkojë për të mbrojtur një qabe, ata janë nga ummeti i Islam. Për këtë arsye edhe profeti sallallahu alejhi dhe selem do çuditë si ka mundësi ummeti i im shkojë luftoj Mehdin. Dhe Allah subhanahu wa taala do t'i japë një shenjë njerëzve që ky është Mehdi dhe kjo shenjë është që do fundosë toka e kësaj ushtrie që është nisur për të vrarë atë person, tek një person. Do fundosë gjithë toka për iksa e kanë protoguptur muslimanët që a ishtë me hdi. E dhe thotë dhe shkoj të sërhojt në qabë. Gjithashtu, më prapa pa, ka të rëgur e buhrejt se profetisë sonë Allah v.s. ka thënë, do t'jepet besa një personin dhe me të rukni dhe me kamit. Dhe më thonë, kur të shkoj këj në qabë, dhe do fundohë set u shtria, atër dhe darin musliman, dhe do këptoj që këj është me hdi, edhe do t'ja japim besën mu brenda në qabe ndërmjet ruknit me kam i është vëndi ku ka shëndruar i bërim që ndodhë dhe sot kurse ruknit është të scep i qabes mu atë të djebet besa besa për të bërë të prisin e muslimanet dhe për të drejtuar islamit dhe muslimanet në, në, në gjithë botën do t'jebet besa në qabe edhe nga haditët për gjithësi kuptohet që mehdi nuk e di vetën e vetë që i është mehdi edhe kur të dali të regohen në disa hadithet, kanë të regu të jetarë kur dali e ka për dalur, pa e pëlqyë vetën e vetë, nuk dhe thëllë që unë ametit, parën e më bindimua. Do të nëzirin me zorë, edhe pastaj, aj, aj, do t'ja pa loht të, të lëshenja, shtëtësit në shenja të qartë, që të regohen që ate e ndihmonë në loht me me lajket e ti. Më pas, ka të regohen në më profetisë, së nëllohet, Disa gjëra të tjera në lidhje me Mehdin. Një përtyrësh hadithi Abdullah ibn Hawalesi treguam, në të cilin i ka treguar profeti Sallallahu Alejhi Vesallam Abdullah ibn Hawales dhe i ka thënë: Kur të zbrezë hilafeti në Kut, në Beitul Maqdis. Sot atëherë janë ofruar, Sprovetëm dha, Tirmethit, Fatkeesitëm dha, edhe Fitetëm dha, edhe Kiameti i thot, i thot profeti Sallallahu Alejhi Vesallam ibn Hawales, Kiameti atëherë është më afër sensa dora ime mbi kokën tande. Kur muslimanët ta sundojnë Kudsin dhe thamarrën atën pushtetin e tyre. Në bazë të haditheve që janë treguar, kanë nxjerrë diretaret që kanë nxjerrë se rezultati që Mehdi do ta vendosë si pushtetin e tij në Sham. Dhe kjo është domosdoshmëri që është treguar në hadithe të sakta nga profeti sallallahu alaihi dhe sellem që Mehdi do përqendrohet në Sham sepse hadithet e sakta kanë nxitur që dhe besimtarët drejtohen në Sham. Ajsa është treguani hadith profetët e sallallahu alajhi wasallam ka thënë që në kohën e fundit nuk do ngelet musliman në faqen e dhëllit pa u dreitur në shalom. Kush do jetë musliman në kohë do drejtohen të gjithë për shalom. Edhe ka treguar gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam që, që muslimanët kur të ndërtohet dhe, dhe, dhe, dhe të krijohet shteti islam me drejtimin e Mehdit, muslimanët do largohen nga Medina, do ta lënë Medinën dhe do shkojnë në Kuds. Tregon profeti sallallahu alajhi wasallam hadithin e Moadi thotë kur të Ku njerëzit shkojnë në Banu Nukus ka për të prishur Jefribin Medina. Kur të prishit Jefribi ka për të bërë betejën e madhe. Dhe kur të bëhet betejë e madhe ka për të çuar Koston Dinopoi, allohia një pas tjetrën. Dhe betejë e madhe është betejët të cilën do ta drejtoi Mehdi ku neutromagve në Halep të Siris. Shu treguar në hadithe sakta. Dhe kjo betejë është treguar në mënyrë të detajuar nga profeti sallallahu alajhi wasallam ku thohta hadithin e sakt nuk ka për të bër këtë medit derisa romakët derisa romakët të shkojnë në Amak ose në Dabeq. Amak dhe Dabeq janë dy vende të afërta që ndodhen afër Alepit. Alepi është në Sirinë, sot është afër Turqisë. Densa shkojnë romakët aty. E treguohet në një hadith tjetër që muslimanët me Mehedin do bëjnë marrveshi e paqeje me romakët kundër një armiku të përbashkët kundër një armiku të përbashkët dhe mbasi të mundot kërmikë të përbashkët, do thonë romakët fitoi kryqi. Do thonë muslimanët fitoi Islami. Edhe aty passe do do vritet do do vriten një musliman me, me një romak dhe aty të ndizet lufta me tyre. Edhe kjo do ndodhi në në në Amak ose në Darbe të, të Shamit. Aty pastaj thot profeti sallallahu alaihi wasallam thot nuk ka për të bërë kmathfrakëte derisa të zbresin shkojnë në Romak në Amak dhe në Darbe ka dëguar një hadith që ata do grumbullojnë kundër muslimanëve ushtri të madhe të papar që nuk është parë në një ushtri të tillë prej romakëve. Do u vin juve thot, do u vin juve me te, me 80 flamuj. 80 flamuj, po çdo flamuri 12000 veta. Domethënë i bie që numri i ushtarëve të romakëve do jet 9, 9 960000 ushtarë. Te dhe flamuj, në shdo flamur, dy më rritë mi veta, te në në që i në gjash të ditë mi ushtarë, dhe kjo nuk ka ndohë dhe mësot asni herë. Që kjo është dishka që të ndohë, dhe vëndë ku të ndohë dhe është në Halepë Siris. Ndo lëftojnë musimaren dhe ty kunder romakëve dhe i pari tyre shmehdi, radhjallahu anhu, thot, edhe do të dalë gjithashtu atyre, këtëre dhe më rrëmakë do të dalë ndër tj ata janë njerëzit më të mirë ato ditë. Edhe kur të rreshtohen për të luftuar, do u thon romagët, na lini neve që të bëjmë çfarë të që, që të marrim ata persona të cilët kanë marrë prej nesh robër. I thon muslimanët, jo pa shellah, nuk ju lëmë që të bëni, domethënë që të bëni ditë, të bëni çfarë doni ju me vëllezërit tanë. Edhe i luftojnë. Edhe aty thot mundet, domethënë ja mbathën vrapet 1/3 e muslimanëve. Ky tyre 1/3s nuk u afalën asnjë lloj mëdhur gjuna, nuk u afal gjunavë të kurrë, nuk u, u pranon topën më kurrë, që e mbatën vrapin e luftës. Më pas sot vritën 1/3. Këta janë dëshmorë më, më më mirë tek Allah subhanahu wa taala. Edhe 1/3 dalin fitimtar. Kytyr nuk u bën dëm asnjë lloj fitnë që do të ekzistojë në faqen e dhëut. Më pas ata do shkojnë në Konstantinopoli, në Stambollin e sotëm. Edhe do të dëshiron ata jo me shpatë, dashnë armë por dhe dhe qërëtë me të këbir dhe dhe qërëtë me të këbir dhe thonë Allahu Ekber mrekulli për Allahot ata thonë Allahu Ekber bjen muërët i qytetit bjen muërët i qytetit dhe, dhe imporshtë Allahu Subhanu wa Teala qafirat edhe pse ata nuk e besojnë let mos e besojnë në të presin dhe ata të presin sepse du të shikojnë edhe pas taj të, të rëgon profeti S.A.S. Çdo ai kanë varur armët e tyre në pemët e zejtunit, në pemët e ullirit, edhe atë erë thret shejtani dhe thot Dexhali ka shkuar te familjet tuaja. Kjo është gënjeshtër, nuk është e vërtetë, por kur të kthehen me të vërtetë në sham, ata do të gjejnë që Dexhali atë do të dalë. Kto janë disa ngjarje të cilën treguan për Metin. Gjithashtu janë treguar hadithet tjera që kemi treguar më parë, thot nga treguar profeti Sallallahu Alejhi dhe Selam thot Do shkoni për të çiruar Gadishullin Arabik dhe Allahu i madhëruar do t'u amundsë ta çironë ata. Ktu fli për Mehdin. Do çirroni Persin dhe Allahu do ta amundsë ta çironë ata. Do çirroni Konstantinopolin dhe Allahu do ta amundsë ta çironë ata. Do është treguar në hadithe të tjera që nuk ka por do bëhet për, deri sa muslimanët të çironë Romën. Deri sa muslimanët të çironë Romën dhe i pari i ty dohet Mehdit dhe, mehdi. dhe pastaj do dalë Dejjal. Kto janë disa ngjarje nga jeta e Mehdit. Edhe në jetën e ti i ka përdalë <gjate> dhe Isa A.S., a i ka përtjetuar dhe 7 vjetë, ose 8 vjetë, ose 9 vjetë si shtërgojë në hadjetë të ndryshme, në pas e dofdes. Edhe kjo është pies e akides së muslimanëve të cilët ata duhet të besojnë, nëse ata me të vërdet pretendojnë se janë muslimanë. Edhe Allah subhanu wa ta'ala, si kur se i ka sëpërguar muslimanët në kohë, si kohë ajonë, Edhe dhe jemi i jetim për shkak të gjunafëve tona, kështu Allahu i madhuar ka por ta ngritur Islamin dhe ka por ta fuqizuar atë, dhe si shtregohet në hadith përmetin që në kohën e tij Islami ka për të zënë, ka për të si vënë peshë në tokë. Nuk ka më njëri të tallë me Islam siç tallën sot. Në brezin tonë, në këtë lloj brezi të, të ulët, në këtë brez i cili nuk guxon me thënë dy fjalë të, të, të, të vërtetës. Nuk ka në të kohë të të që talë dhe një me islamin. Dove pesh në tokë islamin dhe të të kemë frikë islamin të gjithë qafirat. Për ndaj, thotë profetë dhe sërem, thotë, vë jetë dribu e l'islamu bijirani hi fil ardhë, dhe vendos pesh të ma dhe islamin tokë. Vë loë u këri hel kafirun, edhe po e urrin qafirat. Nusë Allah në madhurët në bëjmë për e tyre që besojnë të vërtetën, të të si shka thënë profetë dhe nemi sigur që e do ndohë por ajo që është e kohore Allahu di sa mund zgjas, a mund zgjas 100 vjet, a mund zgjas 200 vjet, a më pak, a më shumë. Kjo është gajb në tyrë muslimane, do të besojë të gjaje edhe të përgatitet për atë ditë nëse e takon që të bëj atë që ka urdhëruar Allahu, duke njohur ku fici ka vendosur Allahu subhanallahu te në lidhje me Mehdi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 Çekë nuk lejoa, edhe kur vi mehet i të vi mehend ditë të marr pushtetin, nuk ka për të derdhur gjak fare për ardhën e pushtetit ti, sepse Allah i do të tij, sepse Allahu i madh do ta ndihmoj atë, të më ndihmë për ti. Edhe ky person po i cili përndoi se ishte Mehdi u vra, kuçoj normalisht po ishte Mehdi, s'kishte për të vrar, as kishte për lën Allahu i madh një ta vërisat atë. Edhe para ti kanë qenë shumë persona tjerë që kanë pretenduar Mehdin, ka pasur 100 jetsë që kanë pretenduar se si janë Isa al-Salam, në megjithëse të janë zhdukur, kur të vi atë nuk e fsheh dot kush, ai kur dal do dal, kanë porta marrësh të, të gjithë. Dhe Allah i madhurë të dhimoj të dhjabja të shenja Më në të cilë dhe kamot të njofë të njërzit të gjith Dhe nuk ka nevoj që a i të pretendoj vetë Për kundë dhe Allah i madhuruar shëjtësirin ndihmona të Nusë Allah i madhuruar në me për besim të arët Vërtej dhe për e tyre të cilët e besonet i që thot për hrësallu ashtu Alhamdullahu salatu salamu Alhamdullahu salatu salamu Alhamdullahu salatu salamu Alhamdullahu ala alihi wa sahmi i Do flasë shkurtimish për një temë, e cilë është temë aktual, e momentarish dhe në intereson të gjithë dhe kjo temë është temë e blotit. Ne gjdo vitë shofim në këto dhe kohë he, që një grupë muslimanës festojnë ditlindje në profetit sënë Allahu a.s. Dashurian në profetit sënë Allahu a.s. është pies e pandash me imanit. Ajë personi cilë pretendon se do profetit sënë Allahu a.s ai duhet patjetër që të zbatoj urdhrat ti, e tij përndryshe pretendimi i ti tij që ai pretendon se e do profetullohselam është gënjeshtër nëse ti e dëshon atë të zbatoj urdhrat e tij zbatim i urdhrave që ka dhënë ai kjo është shenjë e mirë shenjë e mirë për dashurinë e vërtet ndërsa nëse një person thotë nuk e dua profetullohselam pori nuk zbatoj urdhrat e tij dhe bën ti, të kundërtën asaj që ka thënë profetullohselam ai normalisht i vetëm që nuk e do ai do dëshirën e tij dhe, ti. dhe Në lidhje me Mevludin, le të kthehemi te historia e Islamit. Po të kthehemi te historia e Islamit, do vëmë re që muslimanët në kohën e Profetit Sallallahu Alejhi Vesellem nuk e kanë festuar Profetin Sallallahu Alejhi Vesellem Mevludin. Sahabet e kanë dashur Profetin Sallallahu Alejhi Vesellem më shumë se ne të gjithë, vallai. Ne jo më shumë se ne është gjunat la krasosh ne me ta në të vërtet. Me sakrificat e madhe që kanë dhënë ata për të ruitur Profetin Sallallahu Alejhi Vesellem është gjunat në kranës është ne me ta. E me gjithë dhe të me gjithë dhe zhrujnë e madhe dhe kishën e ta dhe bindën e madhe dhe kishën e ta në urdheve ti, as njerë i prejtyur nuk festoj të didinë në profekti sëna dhe selenë. Vadhë në jemi më të mirë sa ta, ne festojnë në qëka që e të se kam bërë, festojnë në didinë që e të se kam bërë, se kam bërë as sahabët, as tabinët, tabinët, ndjekësit dhe thmijët e sahabët, kanë Provëzoim të thonim ka dhën brezi më i mirë është brezim. Pastaj ata që vinën pas tyre, pastaj ata që vinën pas tyre, pas atë do të përhapet gënjeshtra. Domethënë në të vërtetë tre brezat e mirë janë njerëzit më të mirë të, të këtij umat, ata se kanë festuar ditëlindjen e Profetit sallallahu alajhi wasallam. As vetë Profeti sallallahu alajhi wasallam nuk e ka festuar ditëlindjen e tij. Atij ai që e feston ditëlindje, çfarë kërkon? Kërkon të fortë tek Allahu, kërkon se vapet Po qese rikon se vapa, le të dërgoj selavat në profetin sallallahu alajhi wasallam në çdo kohë. Se në çdo kohë që ti dërgon selavat, selavati shkojnë atij dhe Allah i mëdhor shkon se vapa, edhe Allah u bën selavat për ty 10 herë. Njëherë gjështi për profetin sallallahu alajhi wasallam, Allah u bën për ty 10 herë. Nëse do se vapa, ndërsa kjo nuk është ruka e vapave. Po qese kjo do ishte hajer, do të kishim bruar do të parat. Vall, a kanë ndën të mirë, që ajo është e mirë në të vërtetë. Edhe sa kanë bërë ato, ta bëjmë ne? Kjo në Fenistam nuk funksionon. Shkon një person tek Imam Maliku. Do shkon të për haxh. Edhe i thot, "O Imam, un do po të shkoj për haxh, por du ta vesh i Hramin, jo atë ku vishët. Vesh i Hramit është rrobi që vish kush për haxh, por do ta vesh në xhamin e Profetit Sallallahu Alaihi Wasallam 100 përpara." Dhe vetë Profeti Sallallahu Alaihi Wasallam mikati, du ku vishët, mikati, 10 km masidan nga xhamia e Profetit Sallallahu Alaihi Wasallam. Që sikur të vishin 100 përpara, më shpejt.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 Mendojmë ne me tokë, me mendet tona të mëdha, të, të mendojmë se ne do bëjmë një punë të mirë, që sa ka bërë Asi dërguar Allahu, as sahabët, as tabiinat, as brezit tretë, as brezit katërt, as brezit pesë, në brezin e gjashtë ka dalë ky lloj bidate. Kyçë ky kontroll bidat dhe humbje, ai që e bën në vend që të marr savap, ai merr gjunafe tek Allahu subhanahu wa taala, edhe pse ai pretendon se po bën një punë të mirë. Sepse po qesë do ishte femë logjik, tisë më logjik. Atëherë Përse neve do në falim për Saba vetëm dyrë e katë? Përse të falim katër? Nga që Saba dhe më dhe njërë që i freskët, sa është zhjua nga gjomi, dhe ka mundësi dhe më dhe në që të falit më gjatë. Kurse në drejt që është i lodhën nga pura të falë dyrë e katë? Pse? Nuk futët logika. Nuk ka pse? Feja është i shka ardhur. Përvejt dhe sërem ka thënë Saba dyrë <coughs> e katë, drejt ka ka të rekat sepse yetia është namazi i fundit, njeriu është më i lodhur, më i lodhur, edhe kështu që do të thonë, akşam i 4 yetin 3. Logjikisht. Gjithashtu Aliu radhiyallahu anhu thoshte, po ti s'e feja me logjik, atë i bie që më mirë t'japësh me skambave, jo në lart, por në poshtë. Ku jemi me skambave me çorape, jetë nga poshtë nga lart. Nga lart, s'ka lidhje. Kështu mëse nuk jepet nga nuk jepet nga poshtë, por jepet nga lart, se nuk është më logjik. Ka ardhur d -d -d -d -d -d dhe të trajtohet dhe do merë si shka ardhur. Nuk pyrët si. si, e të si. A i që pyrët e si dhe vëllonë fut në gjikën e vetë. A i që fut në gjikën e vetë, hu mbet. Allah i më dhurë nuk në ka lejuar të fusë në gjikën tonë. Edhe profetit sënë Allah, në në e ka tërguar rrugën. Ka thëmë profetit sënë Allah i më dhuruar ja ka bërë dhe tyrë shdo profeti. Ja ka bërë dhe tyrë shdo profeti. Që ka tërguar për para meje. Do, do, do, normalisht do profeti sa ne ka bërë detyrin ti të tregoj ometin ti, ato gjëra të mira që ai i di. Edhe ti parë më korë të ruar nga ato gjëra të këqija që ai di. Edhe gjitë të gjithë profetët kanë treguar omet detyre, gjërat e mira dhe gjërat e këqija. Ai personi i cili thotë u bë bëj këto, se kjo është e mirë, edhe pse ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam, ai në vërtet ka pretenduar se profeti sallallahu alajhi wasallam nuk e ka nuk e ka transmetuar atë që ka thënë Allahu më dheu të gjithë. Se kata as nuk e di, ka, ka fsheht. Domthon profesorsonse ka kryer detyrën e vet. Pse? Çi ka domë bludi? Profesorsonse ka treguar, po domthon edhe pse ka treguar është i mirë. Ku pretendojnë këta? Si qën ka i mirë kur ai s'e ka treguar, po ti ishte i mirë do t'tregonte sepse ai do të tërgon, dhe sëpse, a, i, do të mirë umatit. Do t'i thosht umatet, o umat i mbani tësë këto fungjelet. Ne i kujt profesorsonse na ka treguar çdo gjë imë të imët në këtë fë. Logjikisht kur falesh, si do të lut gishtin? Edhe kur hyn në banjo, me çfarë këme do të hysh? Me çka më duhet dalësh, me çfarë dorë duhet pastrohesh, sa herë do të pastrohesh, a leo pastrohesh me gur apo leo pastrohesh me kocka apo jo, kur ka rrugë këto gjëra. Pas ka harruar na tregoi ne a do ta lavdërojmë zotëve lavdërojnë profilin se më mirë kur bëhet ditëlindja, në të vërtetë këllë veprimit që bëhet. Ky është kundërshtim me gjithu mendin islam. Edhe ata që bëjnë në të vërtet pretendojnë që pretendojnë me veprat e dyta, jo me gojë të dyta, ata se thonë gojë të dyta, po me veprat e dyta në të vërtet ata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 Të cilët kanë dhënë shpirtin, gjakun, jetën e tyre për Profetën e Zotit. Allah, Allah ta muslimanët e Zotëm e duan më shumë Profetën e Zotit se Abubekri, Omer, Uthmani, Aliu, Abdurrahman ibn Auf, Saad ibn Waqqas, Zubair ibn Awwam, Said ibn Zeid e të tjerët. Saad ibn Umaadhi apo se Buduxhani, i cili e vënë u hodh për sipër Profetën e Zotit në luftën e Uhudit, derse u buk kur rriti si, si si si i rrit nga ato nga heshtur që rën kur rriti ata pa ulën të duan vëmë shumë sesa se ata e duan të dërgojnë Allahu salla selam shumë shumë sesa ata këtaranë sot wallahi kanë shumë lart wallahi kanë shumë lart në feja wallahi këta në të vërtet akuzojnë dërguar nga Allahu vos për këtë se kuptojnë akuzojnë gjithë umatin insan për këtë se kuptojnë ata në të vërtet po të shikosh realitetin e tyre ata janë nga armiqtë e sunetit profetit salla selam profeti son ka urdhëruar shembull për mjekër ata s'në mbajnë Po do të stanë ka urdhëruar për të tjetër, ata së bëj. Ka urdhëruar për tjetër do të së bëjnë. Ka urdhëruar për të së bëj. Dhe çfarë bëjmë? Bëjnë atë gjë që i është ka urdhëruar dhe lënë atë që ai e ka urdhëruar. Edhe mirë për këtë. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë: "Men aḥdatha bi'amina hādhā mā laysa min, fa huwa radd." Kush fik në fen ton atë që nuk është prej fes, ajo është refuzuar. Nuk ka nevojë feja për shtesa. Ai që shton fe, ai ka akuzuar Allahun dhe dërguar i të, sallallahu alejhi dhe sellem. Elëum e kampletu lekum din akum. Sot po lësohem për ju. Sigurisht mos mjaftoni vetëm këto që treguam tani tek me vludi, ata kanë shtuar tek me vludi edhe disa shprehje të cilat në vërtetë janë shirq, të cilat e barazojn profetin sallallahu alaihi dhe sallam me Allahun subhanahu wa taala. Allahu akbar. Të cilën duhet të nxjerrin njeriu nga feja. Me çfarë thon në virsha? I thon profetit sallallahu alaihi dhe në arabisht nuk e nuk e din në shqip. Te vjesë kanë bërë ata në arabish numë vlut. Thon për profetin sallallahu aleyhi selam, "Umin ilmi ka ilmul lawhi wal qalami." Do një prej dijeve të ndër është dija e loh mahfudit. Domethënë pretendojnë që profeti të san di gajbin. Nikë qe Allah madhrua ka thon Kur'an "Kulla ya'lamu ja men fis samawati wal ardil ghaiba illa Allahu huwa yasqush." Në çetin to nuk e di gajbin, gajbin për veç Allahut. Dhe kush pretendon se dikush tjetër e di gajbin për veç Allahut, ai ka lar duar për Islamin. Ai ka lavdur për Islamin, dhe sikur sikur të falet 50 herë në ditë, e zë lutëvdorin për gjithë ditën, të ndalën tri pasjumën duke u falur, po çesër për vendos se diskutjet për shoallaut, digabin, ai ka dalë në fe Islame. Ne ta qysem do ibn Islam, vetën Islam, sepse ka mohuar një jetë Kur'anor, dhe kush mohon një jetë, ai mëson sikur ka mohuar gjithë Kur'anin. Gjithashtu në në 19 vjeshtuat. O min xudike, o min xudike dunja u dharrtua. Po jo don dhe për profetun sallallahu alejhi dhe sellem, nga bujarija jo, do të thotë është dynjaja dhahireti. Domethën gjithë dynjaja dhahireti që kanë vetëm bujarija profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Çfarë ngeli Allahut më dhuruar? Çfarë ngeli Allahut më dhuruar? Pa folur për gjë të tjera që un i kam parë edhe me blutin gjurin shipë, të cilat janë shirq dhe janë kufur, që nxjerrën njeriu nga feja, ata i bëjnë thậtë duke menduar se po lavdërojn profetin sallallahu alejhi dhe sellem. Gjëra të cilat po ti shikonte profetun sallallahu Gjë vetër këtë zëmohë për tyre, por të të kështë nëzirë nga fejo, të të të lufton të të që ka luftuar e burgjehlin, të të të lufton të të që ka luftuar e burgjehlin, dhe e bulejëbin dhe shok të tyre. O, beze, islami ka vajtu në gjende shumë të mjerë. Beze, islamu ghariba, ka filluar islami huaj, ose je u du ghariba, dhe do këtheti huaj së që ka filluar. Shikoj gjendjen. Shikoj gjendjen. Dhe unë po them, e Që shumica e atyre të cilët bëjnë vlut, ata në të vërtet bëjnë vlut jo për përqojtu Profetin sallallahu alejhi dhe selem, por për të kujtuar barkjet e tyre. Dhe kjo është mos e vërtet. Të kanë tregu dietarët, edhe kjo është realitet që e kemi ditur vet. Ata në të vërtet bëjnë vlut për të mbushur barkjet e tyre, jo për ta vdhur Profetin sallallahu alejhi dhe selem. Së po donin ta lavdironin, ja ku shfjeja e tij. Le të zbulojnë. Ja ku shfjeja e tij të zbulojnë po që se pretendojnë se e duan atë. Por kanë të gjitha gënjeshtrën dhe mashtrime, dhe kushtu ata e kanë mashtruar popullin qytetar prej kohorash, dhe populli mpathën. Derisa u bë Fja, bëfja, bashkëlar bë pa komunizëm, kurrë komunizmi festa më u bë kjo. Kur vinë këto me blu të bëshën me blu, do shkon te Hoxha ditë për ditë hënda nga i drejtë nga i dardi dhe këndonin me blu. Ose po t'ishin smur, u bënda nga i nusë që u merrte lek, ose po t'diviste u bënda nga i bzben, u afusën qafë dhe i varoste, dhe i varroshte, u merrte lek për të llojë. Edhe për këtë arsye pasani jesh dhe lam fen pare. Kur feja thotë çka bëjmë të lloj forme, përzo që që bën hoxha do të marrë para, në të vërtetë që këto sjan prej fes. Asnjë për ty gjë që u tregon nuk janë prej fes. Këto janë mostrimat e dhëtyrë që ata kanë kthyer fen në mënyrë jetese, përfituar një një një çmim të, të vogël nga çmimet e dynjas, nga parat e dynjas përfituar në vend kanë esisë Allahu subhanahu wa taala, e shitën ahiretin e tyre për pak gjë edhe Allahu madhuru solli pasaj ato tagutin e verhoxhën i cili e shkatroi Fenfare në duart të këtyre me vlutxinjve. Ku ishin ata atë kur shkatrua Feja? Ku ishin ata që donin profetin sallallahu alaihi dhe sallam më shumë? Edhe e lavdronin ai shumë dhe bënin me vlut. Pse nuk u ngritën kundër Enver do t'i thonë ata që nuk lejohet të mbushën këto johet? Ku janë ata me vlutxinj? Apo kur u hap tash i ver përsëri u bë deti kozë ka më sëri, si në një luk mbres përsëri, siç kanë qenë përpara të mbushëveja? Allahu akbar. Edhe pastaj kur dikush thotë se me Bludi nuk lejo, sepse për Vullosin, për Vullosin nuk ka bër as sahabët sahabë, stabilë, tonë ky është miku i fesë. Kush është miku i fesë? Ai që madh nuk mbret, apo ai që thotë bën atë që ka bër për Vullosin? Allahu Akbar. Hasbi Allahu wa ni'mal wakeel, çfarë gjëndë kemi mbritur ne sot. Kjo është gjendja jonë në vlezë. Sot ne krenoam ato gjëra që i kanë dalur për Vullosin dhe nuk kryjmë ato që ka dërguar, që për Vullosin i ka vepruar vetë dhe ka urdhëruar për to, edhe pretendojnë se kjo është feja është kthyrë feja në një dietese për njerëz hoxhallar kanë qenë hoxhallar edhe feja kishin kuptuar Temevluti, Tenuskat, Bozubenat më radhë. Edhe prit pasaj që muslimanët ngrejn kokë. Lutsullahun më dhuroj të na ruajë nga çdo e keq, Lutsullahun më dhuroj të na ruajë nga bidatat. Këshilloj vetë timin dhe gjithë lë të kem frikë Allahun subhanahu wa taala kudo që të jenë të ruan prej këtyre bidateve, të cilat janë më të këqija tek Allahu më dhuroj se gjunaft. Ka thon Sufjan al-Thori në fundim, ka thon Sufjan al-Thori një bidat është më një më i dashur tak i dashu blisë se sa njëmi gjunafe. Pse? Sepse gjunafet e ndjen njeriu që bën gjunafe, atollon fal. Kurse për bidatin, sipon e kti, njeriu mendon se bën punë më mira. Mendon se po afrohet tek Allahu për këtë arsye ai nuk mendon kurrë për bidatën. Nuk sallallahu namadhurë ndarur nga bidatët, këllë veprimi me bludi që quhet me bludi, ata që pretendojnë se duan dërgumin Allahu sallallahu alaihi wasallam Nëse dëshirojnë ta lëvdurojnë atë, ta lëvdurojnë çdo ditë. Nëse shahat për vitosen e ngrihn, flasin thoni fjalë. Le të bëjnë diçka, thonë që është harri, po që se ata më të vërtet duan e duan profetin sallallahu alaihi wasallam. Le ta mbrojnë ndërën e tij, edhe mos pretendojnë sipër e poshtë në portavolina me tepsi se ata e duan profetin sallallahu alaihi wasallam. Lutja e Allahut më dhurohet me mbyllet në punë mirë nga lokimi çdo bitat në çdo i keq trisnik ambient.